اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دغه راایه په نو دما قبل مناسبت واضح نه مخکی آیات کې الله تعالی من رسالت بیان کو یا هغه د وې اعتبار په خپل او مخلوق تمداري تبلیغ کولی نزدې ده کې الله تعالی پیغمبر تاوند کا حکم کوي و انذرب الذین و يروا به په قران زرا الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم چیدی با جمع کلیشی خپل رابتا نو دیکھی یو تکی دے انزار دی او یروتا سبوائی جی پیر انبر بھو نعوذ باللہ من زالی یرول قدائی تیو صلی زان نے بہت جوڑ کی یرول کا ادام اطلب ندی یرول پختوک ادام آنا دا بلانگیو یرول شکل و تصریف بدل کی سیرہ روائی دیتم یرول یرو لو معنی د انذر د ک نه د عربی انذار یعنی کی یو شی بیانول یو بیان کہ لگا مثلا قران بیان ہے خسرد التخویب نا خبرون ور کہ بیانم کہ واسرا واسرا اغا د اللہ دا دمون نر نہ انذار دې ته ونه کی چې الله کتابم بیان او سرا و سرا دا اللہ دا عذابونو نیریند دیرولو مانا دا انزارداد نفسی یرولو بیان کول احکامات بینون او اغیر سرا سرا وعیدون بینون دالنا عذابون فسیو یرا و فدی قرآن باندی و یرا و دالنا فکتاب باندی زکر فدی کی بیانم موجود دی او فدی کی وعیدونم موجود دی تخویر کن موجود دادا پیغنبر جیوٹی او دا علم جیوٹی سوکو یا روہ الَّذین یا خافون اوہ کسان جیرین نو دین مران سوٹی بازی وی مسلمانان بازی مفسرینو یا احل کتاب دی لکا تفسیری مدارکوائی خدا الفانو مانا داؤور اچدا اللہ نا پاکی یہ نو یا کم سے کم آغا انسانانو کی ویجی یا کم سے کم دا آخیرت کائی وی آخیرت منی لکا مسلمانان شوی آلی کتاب شو دوارت مراد کی یا کم سے کم آخیرت دورا منی او شکی وی پکی متردد وی نو آغا یو آغا دے چھ بلکل منکر دے نو آغا دا آخیرت نایل نو دا آخیرت بارا کی درے کس مکمل منی بازی شک کی دی او دلیم آغا دیشی منکر دی ندلتا که دادوارا کس ما که دیشی چه آغا کسان پریر وچه کم آخرت یا شک کی دی بنابر شک و بیان دا او دادوار کس ما بگی ذکر علا دیدن تما شتا چه دی او یری گی او کتاب آغا کمول او چه کم منکر دی دا آخرت نه گی نو کاغت تا دیر قرآن بیان کن چه اغا دا تصور نشتا نو آغا اس کس ما نصیحت ناخدی نو اللہ فرمائے پیغمبر اپدی قرآن سر آغا تسامو یاران چه کم دا دی خبر نیری گی ایوخشرو الارم بهم چه دا دی حشر با قولشی دی بجا مقولشی دا اقیده لری یا شکی شکی دور اقیده لری چه دی بجا مقولشی الارم بهم خود پال پالم کی دا او بیا رب اګی د لری چې لیسلهم من دونه ولی ولا شبیع چې کله جمع کړي شي نبیا د دې د پاربدا الله تعالی ولی یې دوست بني ولا شفیو او نبسوک شفارسی لا لهم یتقون صدق را ویرا دا تک د عیسیر لګیدل وان زیر ویرا ولا یتقون دطاره ندیجی بي پريزګار نش پرهغه اغه انسان ځان د لوښه نه بچول ته دغه نه دوايه دا, دا کرنې ده دی دی اسلام پرهغه دار چې د ګناو نه ځان بچ کی ولاند مه ته كون د آخرت مني ان دي کویروا دطاره ندیجی ځان د کوپر او شرک نه آزاد کرن کې ده وَلَا تَفْرَدِ الَّذِينَ يَدْرُودَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاتِ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ عَوَجَهُمْ دا عیتنا اعقاد شواتیه بارکی نازل شوی آغوا کئو اینو دا عیتنا بتفصیل با کوشش آخصوصا خازیل لکلی سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنو خباب بن ابن العرق رضی اللہ تعالیٰ عنو آغوا ایتا عیت زمان نازل نبیل صلی اللہ علیہ وسلم تاکرائی ابن حابس تمیمی راوی وینہ ابن حسن فزاری چی اسلام تردت سنہ سمائل اولا مسلمانان شوینو او بات روایتوں کی نور کا پراند یا ادباو شیبا مختلف کا پراند سرداران نبیل صلی اللہ خودی کی پتل رال نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سوحیب سے بلال آمار و خباب رضی اللہ تعالیٰ لہم دا. دابا ناس کو دن نبی علیہ السلام کو سلام نگرچہ پر ندیب دیس پوکو گرد زکدار کا پیران صلی نبی علیہ السلام کو یہ رسول اللہ تپسدر دا مجلس کی ناس ناستی کچری دا خلق دا تاثر چکم ناستی چه دا کرنگی دا چاملو دا واسکتی ماسکتی دا اچولی او دا دین دا بوی مونگ ترازی نا کچری تان دی دا مجلس نیو سید تک لاللر دیکھلا نمم با تاقوات رازو و استاق بری باو نو بازو روایات بکی ہو تپاسی رو دی ا هغه خبره داران یې لیکلی ا نبی رسول الله وسلم ویلمودی دا چې د دې د پاره مجلس هغه وګرځي زکتی به ملتقه دې باندې ځان دخکاري موږ له حیا راځي زکات سره د بار خلق راضي نو چې د فقیران کا سره ناشتي نمنګ تاسو د نشو کېناسته نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې موږ له چټو لیک او سٹام او کاغذ او چکل ایک امزرالو نویل اسلام امزلکی دازرادو و سرابدانچ دا سحاوی اسپگڑنن چی که دیش پدیر تدبیر با ندید اسلام خبری اوری اسلام کبول کی نیو مسلمان مکتی پوردیو مجلس تسیت تک انوزدادی سود بنا کارنن چی اسپکی نگڑنی دس مسلاحات دو جد حوچون که دا اکم و پسانو چی مطالبکڑیو پدی که دا حق دا یو تکبر بدی کې موجود او حق د مطلب نه نه الله تعالی دا ایتونه نازل کړي چې په عمره داسې بالکل مګو او با روایت کې لهونځه تفصيلي د واقعیا ابن جریر ته پڑھی او غیر تفصيلي لپاره چې دیکا میرا ابو طالب څخه وځستاد بمون ورغد قدیم بمونکه بلکو منبکین او دسر فقیران او دکا لانځه لګناستینو بچره دیو سید تکی نو من دین قبول کو کی خبر باورو ابو طالب سیب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے عمر رضی اللہ عنہ ہونا بیل اسلام تدارای ورکلا شیعہ رسول اللہ با دی کیو اس کباحت نشتا کچری یو دیو تدانور صحابہ سید تکیو نمکینا مشرکان تا سرکینی او دیو خبری ورکی نکیدے شی دیر اسلام قبول اسلام دا دا آغ... کی نو اسلام ارادا او کو اداری او دارای دا آغا آغستا خب بیا دا آیتون رالا عمرسی بیا دا آگین اکتو بطایب شی اخپل خطا اغتا معیوب شوا او داکار اونت پلیشی چی دا کافران او دا پارزان نمجلسی و دا مسلمانان او دا پارزان نمجلسی زکر پا آگی کی دا حق عنابت نو نو دا آیتون نازل کر چی والا تطر رجی اللذین اید رونا تا مسید کی خودانا چنبی اسلام دو شللو اراده کرده و شلل دا سپک کارده دارا بیا مطلب بازی مترجمینو او شلل دی کلی دی پیام بر چرده سپک کارده چکم صحابه چه اللہ انکسی پتون بیانه اوز بیتا صوبه وره صحابه سلی سنگ اوشڑی او بیابا پیغمبر سنگ داسکارو کی شلل مانا دنکل تنبی اللہ پیغمبر تورکلا و لا تطرده لگیر مسید تک و ازان لمجلس مجودا نہ اماط سنه دبارہ چی یو نا ربا هم بل چی ای بلی بل ربل را په وخت د سبا کې او په د میاته نه یو عبادت کوي او عبادت ټوټه ټوټه عبادت نه کوي دوام سره همیشه سبا او دیګا د الله پر برد کې لګیا یو اځل نه عبادت دی ذریعہ کارای هم نه یرید نو وجهه دغه فل عبادت باندې دنیا د سحر اراده نه لری پدی باندې چا تریا نه کوي بلکه پدی باندې درم اراده کی یریدو نو وجههو ذا الله ذات اراده لری چې د الله تعالی ذات راضی شي او د الله تعالی ذات پټه نه نو الله دې په نمبر کسان مسجد تکو زکر دې په دې کې نه کا د کاران چې کم دي لدی د مطالبا لاو له زکا پا اسلام کے پیغمبر طول تا برابر دے طول لے پیغمبر امتیان دی طول با یوشن پیغمبر تا کینی نو غلط دا او بدانا جب دی پیل حال مسلمانان دی او پایدہ اخلی او اغاق تا دی لای اسلام روڑنے نو خیال دا اغاق چا ساتل پکار تا پایدہ کی دی حال و تا پایدہ کی دی او مخک کول پکار دی دانے جی تبلیو مشر چانه ی خپل مسلمانان برابر کې الای دعوت ورکایا او کافرانو ته دعوت مار کاوي نه لاول مسلمان حق کې دعوت کرنے برابرون پکاري نه لا په مې یری نو وجه او چې پدې کې اخلاص ته د الله د ذات اراده په دنيای ما الک من حسابهم من شئ نشت ده پا تاوانده نشت ده پا زمس تاوانده من حساب ده حساب د انا من شئ ان سشئ یو مانا دا چه دده دده دده صحابو ده باطن کا مکلق نه دده پا باطن کی صدی ده اللہ سر جوڑ ده که جوڑ نشت ده حساب تا سر نشتہ وما من حساب ده من شئ او بالفرض والمخال بفرز محال کچره ثا باطن کې پیغمبر او باطن صحیح وي سکیدنه شعب فرض محال د ثا باطن کې سوي نه نشته عليه من شي په دې باندې نشه د دې په دې مسشه نشته نو دې ستانه باندې ثا او د دې په طانی نشتا ندی په الحال مسلمانانو دې ولې دې د مجلس نه ساتل کې اه نور کافران چه اگر بالکل لا ایمان درلود نه هغه څنګه مخ او باز مفسرین دلته کې ده حساب هم نه هم مراد کافرانه مستدي مطلب دا دی د دې تاسو مطالبه غلط چې هغه تکبر باندې بنا دي امام مکه ما عليك من حساب من شي کدا کافران ایمان نه را نلري حساب پتا باندې نشو ته کدا معلومه خبره ده پیغمبر صرف بیان کوي غان نه چې پیغمبر باندې پورو امت سزا نه من ذلک سکیل قسم چې د یسایانو عقیده ده خبري نو اے پیغمبران نشته پتا باندې حساب درکار پیران من شي ان سيثا نعم من حسابك عليهم من شي او ست حساب پا غي باندې نشته نو چې پتا باندې سر ذمہ داری حساب د کافرانو نشته نو دا شي غلط مطالبي چې په تکبر بناري اغنۍ کوي په کار او تفسیری مظاهری ایا بلما نہ کوله د نړۍ بهتری نه ما আলাইک zarar nazar koita ta peyambar hesab da bistashe da de sahaba hisam ta ta zarar nazar na dar ke balki aho ta ta faida dar kay faida se nazar kay di sta na khabari wori taliban ni amal ki do ummat jo suma amal kay ni faigi de peyambar isawi وما عليك من حسابهم من شيء فتا په دې سره ضرر دغه حساب نشته بلکې الٹا پیدا را و من حسابك عليهم من شيء استاذ حساب په دې باندې سره ضرر نشتا بلکې الٹا ستانه دې ستانه دې پیدا را ذکر تو ته هدايت کوي او تو ته تعليم اودمه نه نه ته ما عليك من حساب پتہ کني د دې حساب نشته پته درتهوم چې ته د مجلس جدا کې نو څو جدا کولا پتاونه مینالواليمي چې ته شی ته انصاف کار کوم نکوه سو داو پیغمبر باندې خدای پاک وې ظالم شي ظالم دې پیغمبر پیغمبر دا کار کړل دغه څنګه ظالم شي خدای پاک پیغمبر صرف عمر سے وته دا باغو تفاصیرو مطابق یې راي ورکړي یا د پیغمبر زړه کې دا خبره راغلی وا او هغه کل غي ته او ډیر ټیم کې جبري رسل نازل شو پیغمبر دا کار کړل نه د جدا جوړ کړل نه ده او ول رسول معنا در د ما په انصاف باز ځکه موږ شرک معنا کوو خلاف اولاد معنا کول شي په انصافه نامناسب معنا کول شي ځکه ځکه دمر المجرم نه چو انسان صرف په حال او مصلحت د جنايي او ګروپ سره او بل ګروپ ته نو اللہ تعالیٰ فرمائی پتابانی سلساب نشت پتت رو دہو چی تد مجلس جدا که پتکونا من اموالیمین تشیدنا مناسب کار کون کونا وکدالک پتنا باو دہو بے باو اللہ تعالیٰ وی دا برزمونگا کانون دے اندک کرنگی امتحان کو د باو یعنی دا مالدار و خلکو دا کاتران و خلکو بے امتحان کو په باده نور سره خپل کیرانو سره کوم مسلمانانو سره دریانه در الله تعالی دا امتحان اخلی او باز خلکو یی دا چې بس مان دا غیب زه ان کی یو چت شوی د کامیابی مدار دا مان بس مان دا ته جوړ په ارزه کې عام مخ خدا الله کریم باندې دا یو امتحان دی ازماشت ها ده انسان ترکی عرب پا اخلاق و پا عمال دا داخیرت پا کیده بانه ورنمه که آیات که تا سکولی ده چه دا کابیران و مونه بیان پا دویل وی سرداران و مالدار خو اللہ تلا علی لی دا غیت پا مقابل که اگر پا پیر صحابت چکم سارا و بیگا پا عمال دی او اخلاس پا کهو نو اللہ تلا علی لی ترجیح ورنپا او پا دی بانی با پی عمبر نبی علیہ السلام بات صحابوں بجلس کی ناستو آو داداوی الحمدللہ اللہ دی حمد د غزات دپار چھ مات وپات رانوستو تردی پوری چھ مات حکم وقت دا سی خلق و سردناست دی چې اغز ما فو امت کی دی عودی سرمان زمان جو گنڈ دی عودی سرزمان وپاک دی نبی علیہ السلام با پدی باندی خوشا لی دی دوبارہ المال اغاوی تو دنیا دارو پنزبانی دکانی آگئے شیوی او دیو والی چی ارض ہے کنی زمکتوی اوچتوی خدا اللہ طلب پنزبانی امتحان دی اللہ فرمائی وکذالک فکرنا امدت کرنگی منگا ازمائش کو باگ گا ہون دا بازی یینی دا مالدارانو بے باز ان پا فکرانو سرا ازمائش اغلق چھ دے پدی اقبل مال سرا تکبر کے پاکر تسبب پوری او پنا دے پدی امتحان کے کامی لی یقولوا دبار د دې نتیجه دا شي چې دا کافرانو وایي اها اولای ایمان الله علیهم آیا الله احسان کړي دې پدې پکirano باندې په مځه موږ کې چې دې اسلام قبول کړي دې پکirano باندې هر پیغمبر بار کې خپل امت مالدارو خپل کوې دي چې موږ تا باندې څنګه ایمان دار ورتبعل چستا <نتاب> کم کبدان دی غلاند خلقت ریزل خلقت یعنی کم مال والے خلقت منګهستا څنګه تا بيداري الله اجازه ما یو زما اشتیاق چاله مان ورکم سو فقير کم ایمان ورکم ليقول هاهولاي د پاراز دی چې دا مالداران کوي دا کافران کوي مندار خلک من الله عليهم من بيننا الله احسان کړی دی زمو کمس صرف پدي باندې دی فکیران باندی اللہ جواب بردی حضر دی خبری یو طرف تا خوازمائش تے نب ہوئی بل طرف تا پا اللہ اعتراض کئی خیال <سؤال> ہم دے اعتراض کئی اللہ قدیبہ احسان کر دی نو یو طرف تا پا قبل امتعان کوئی نگی دوین کا مطلب تو پا اللہ باندی اعتراض تو اللہ جواب بردی علیہ صلی اللہ علیہ بشاکرین آیا اللہ اللہ کوئی ندف آغا تسبانی چکم شکر گ کله په کې مادة ده شکر د الله توفیق د شکر او ایمان ورکړي لکه صحابه او کښتا اګه مادة ده شکر ده طاقت او استطاعت په کې د شکر ده ایمان ده نو الله تعالی ایمان ورکنه ده لکه صحابه کې ماندار صحابم شتا لکه عثمان بن عفان رضی الله تعالی او عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی نو الله جواب ورکړي الیس الله بعلم بالشاکرین آیا الله تعالی پکاره خلق باندې دی کو ینه نه چکم شکر گزار دي شکر کون کی دي دک ایمان لایق تی او اللہ تعالی پاری باندې کو ینه یعنی الله تعالی اول کو ینه ده د استفلام انکارې کی وأنذر بهم الذين وأنذروا يروا وجهه بني قران سرام بيان وكوادی الذين فسنتوا ويروا ان تسن يخافوا لا جریگی ايوب يذهب الى ربهم ذا جری بچمکلیشی الى ربهم لَيْسَ لَهُمْ نَبَيْدِي دَ پَرَى مِنْ دُونِهِ مَا سِوَادَ اللَّهْنَا وَلِيُنْ سُوكْدُوَسْتُ وَلَانْ شَفِيُنْ اَوْ نَصَفْشَ فَارِسِي دے منکرینو دا آخرت تا پرابدانی نو مسلمانانو دا پرابشفیوی ها اللہ تا دوستی او یوب اللہ نو ایاه و تینا لو هیت کاتونا د پان دبی یتکونا جدی فریضه گار شی متقین کیدا همین شی ولا ذکر بالین او تمجلس موجودات کوا تمت تکوا مت رتکوال نبینا اتسان يدعون ربهم جبل رقل قالون کیپل نوو رب ل په دې وې دا فل رغ چې کمه پاله نو دا اغرب نه یې ری یا بل رفل بی عادتې په وخت سباږي ولا شي په وخت به گاږي نو یو منان د کوم شي او یو لکه چې بی گا سباراځ مطلب دا روزانه راځي نو دې دوام مورات دی مدامنام کول شي بلا داتی ونالی بلا داتی پوکد سباو دبیگاتی ینی ہمیشہ یوریدونہ ویرادلری وجہود دادللہ مالکہ نشت نے پتابانی مالکا نشت پزم دستا من حسابهم ده حساب دینا من شین سیسا وما من حساب قومشت ده ساد دستانا علیهم پدوی باندی من شین سیسا دهم فستیت جدا کی دوی لرا فتکونا فستشی من اللہ لیمین آدمنا نامنا سکر قوم کنا وکدالک اوم دارنگیج فَتَنَاهُمُ اللَّهُ مِنَ الْمَعِيشَةِ بَعْضُهُمْ ذَٰبَّذَةٌ دَيْنًا وَالْمَالُ دَارُوا كَافِرًا بِبَاءِ بَعْدَ نُورُ سَرَاحٌ مُسْلِمَانُونَ وَبِفَقِيرَانُ سَرَاحٌ لَنَتِجِرَاشِ لِيَقُولُوا كَيْفَ إِذَا كَانَ كَافِرَانَ مَالْدَارَانَ أَهَٰؤُلَاءِ إِذَا فَقِيرَانَ مُسْلِمَانًا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَيَا اللَّهَ اسْتَنْزِلْ عَلَيْنَا ا هولای ایادی خلق کو باندي من الله او ثانګړی الله عليه حری باندي مې نن په مزدم وکي نو په تمانداره چې د ارث مستحق رېما کو نه بزدا الله تعالی قانون دی الله مستحق ته ګوري الہی صلی الله و یعن دی الله تعالی به عالم آدیر کویا بشاکرین تشکر کوونکو الله حب و دې کوم شکر کوم دی الله حویت دین ورغل یا ولا ولی یا الله کریم یا قوت المتین یا رحیم الساکین کریم خدای یا الله دا قران چې بیان یا الله کریم خدای دې په زری سرمن کې دا اخرت پیدا کړ یا الله دوم دنیا کې دوم دځي اخرت کې دوم دنیا کې شفی شفا رسي چې اخرت کې شفا رسي یا الله کریم خدای موږ ته تقوا پیدا او اخلاص پیدا کول هر عمل د الله تعالی د ذات لپاره کریم خو دا ممکن پیدا کیه یال کریم خو د کی کم مساله بیان شوه چې مسلمانانو کم برابرول وکړ کافر رسته نه مسلمانان یال زمون مسلمانانو کې احساس پیدا کیه یال کریم خو چې د کوته کمش یال دنده کمزوره کمش یال زمون راضی شي یال الله د مال په پټنه کې مون ما چې یا اللہ <سؤال> وکسانو کی مونگا کم شکم شکر گزار دی یا اللہ تبیقویا کریم اخدار عزیش صل